Воно ще курилось, а на ясному тлі вечірнього неба чорними силуетами різбилися потворні руїни і шибениці з нерухомими жертвами. Такі картини наганяли божевільний жах на бідолашних євреїв, і вони поспішали якомога швидше вибратися з цих страшних місць. Разів зодва подорожні навіть бачили загони гайдамаків. Коли їм траплялося зустріти якусь шинку – Торухля, що знала кілька слів по-циганськи, розпитувала про дорогу на Умань і про те, чи немає поблизу гайдамаків. Таким чином, обдішаючи міста й села, і всіляко уникаючи зустрічей з селянами та гайдамаками, мандрівники поволі просувалися вперед. За розрахунками Гершка, вони мали приїхати в Умань на десятий день увечері, але страх, який стискав їхні серця, був такий великий, що подорожнім здавалося, ніби вони і не доживуть до того щасливого дня. Тільки Сара зовсім не боялася, а навпаки, жадала такої зустрічі, сподіваючись на допомогу хлопів або гайдамаків вирватися від своїх мучителів і дістатися в малу лисянку до прісі й отця хоми. Віскотився повільно, усі сиділи мовчки, поринувши в свої роздуми. Відчувши байдужість фурмана, коні пішли ступою. Віз з'їхав з дороги і, наскочивши на камінь, за малим не перекинувся, усі переполошились. «В'є, в'є!» – закричав Гершко, і, натягнувши вішки, замахав руками, наче зляканий птах крилами. Коні повернули назад, і віз знову покотився вузькою дорогою. «Ребе, Гершко, ребе, Гершко!» – повчально мовила Рухля. «Скільки разів я казала тобі, щоб ти не кричав в'є! Коли б тут був хтось із хлопів, він одразу б зметикував, що ти не циган, а чесний єврей!» Ой-вей, усе забуваю, від страху в голові все плутається. Не бійся, Господь, що вивів з пустелі батьків наших, виведе й нас з цього проклятого краю. А чи скоро Умань? Тобі знайомі ці місця? Знайомі, знайомі, але ж ми звинули вбік, і я тепер не знаю, куди їхати. Десь неподалік має бути Кирилівка, а в ній шинкар знайомий, Лейба. Коли тут іще спокійно... Голос Гершка жалібно затримтів. «То в нього можна буде перепочити і про все розпитати. Ну-ну, то поганяй же коней, боронь Боже щонебудь. Тут у степу ніде й сховатися». Натяг Рухлі на можливість зустрічі з гайдамаками змусив Гершка щосили засмикати вішками. Він хотів підбадьорити коней ще й своїм улюбленим вє але вчасно скаменувся і тільки засмокав губами. Сара не прислухалась до розмови, але при слові Кирилівка відразу насторожилася. Це слово було їй добре знайоме. Кілька разів вона туди їздила з батьком у гості до старого Лейби, і дорогу від Кирилівки до Малої Лисянки знайшла б і зараз. Якщо виявиться, що в Кирилівці все спокійно і вони справді зупиняться відпочити в шинкаря, то, можливо, їй пощастить утекти від батька. А він, зважаючи на таке тривожне становище в краї, звичайно, не кинеться на за нею. Ох, коли б у Кирилівці все було гаразд. Сара заломила під хусткою руки і застигла безмовній молитві. Невже Господь не захоче простягти їй руку порятунку? Ні, ні, тільки треба вірити і надіятись. І може завтра надвечір вона буде «Малій лисянці. Дівчина почала озиратися на всі боки, намагаючись відгадати, в якому напрямі мала бути кирилівка. Нарешті її гострий погляд помітив у далині ледь помітний пагорок, на якому чорніли дві тоненькі рисочки. Батьку, батьку. вигукнула Сара, прав туди, он на ту могилу. А ти звідки знаєш? гершко з подивом і підозрою озирнувся на дочку. Я пам'ятаю, пам'ятаю, коли ми їздили до Лейби. «То завжди там годували коней. На могилі ростуть дві тополі, а внизу є маленька криничка і гайок». «Вона каже правду», – мовила Ривка Гершкові, який усе ще неприязним підозрілим поглядом дивився на Сару. «Що ж, Ребе Гершко, якщо і Ривка пам'ятає, то повертай туди», – рішуче сказала Рухля. Гершко знов засмікував вішками, і коні повернули в той бік, куди показала Сара. За півгодини вони добралися до могили, на котрій, як і говорила дівчина, росли дві тополі, а внизу зюрчав невеликий струмочок. А ще через годину на обрії з'явилася смужка зелені,